Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon Idag så krävde jag att på börja helt enkelt mm. För jag måste säga något, du och jag vi har känt varandra i 14-15 år Vad drått typ. helvete vad det är ja, Och ändå så missade jag någonting helt förra veckan mm. Jag glömde att säga grattis <laughs> Är inte det katastrofalt illa? Nej, katastrofalt uh, illa är det inte. Så det, uh, det... Det jag vill att du ska göra nu det är att jag vill att du öppnar din mail. Okay. Och så är det en sak som ska vara rolig och en sak som faktiskt jag tror på riktigt skulle kunna passa dig ganska bra. Fan, det här blir ju riktigt spännande. Ja. Så får vi se här nu ifall det... Det var ju fan att jag lämnade mobilen ute. Men, ja, men du kommer åt mailen på datorn här. Ska vi se. mail.google.com? Ja. det <laughs> var nice. Ja. Du får gärna avslöja vad det är du har fått också. <laughs> ifall du kan med det. <laughs> ja, det kan det är, det är en rolig referens från det tidigare avsnitt då. Jag ska se. Du har fått en gåva. Din vän Joel Thor 87. Nu oh, ditt användarnamn mm. då. Har jag har Hunter Back to the 90s på Steam. Ja. Uh -huh. <laughs> Okej, okay, så Trosjägare. Mm. Ja, men det får jag ju spela. Okay. Uh, det ska vara ett till också. Så jag vet inte om du har fått två olika mejl kanske. Jo, det har jag fått, men den ja. var den första. Okay, men den var faktiskt kul. Mm. Det... Mm. Får väl rapportera om i något framtida avsnitt. Då ska vi se. Oh, kolla här. Jag har fått Unsighted på Steam också. Fan, vad nice. Jag vet inte om du hade spelat det. Jag blandar ihop lite vad du har pratat om ibland så. Ja, nej, det har jag inte spelat, men jag har kollat på det några gånger. Mm. Och det känns ju som ett spel som att, ja, men fan, det här, det här ser jävligt nice ut. Ja, jag tänkte så. Jag gillar den typen av grafik också. Mm. Jag tänkte det. Jag tror att det ska vara lite sådär. Um, Metroidvania-aktigt också. Mm. Om jag har förstått rätt. Det ser förbannat coolt ut. Mm. Gött då. Ja, men fan. Ska vi skita i podden nu så kan jag <laughs> lägga mig i soffan och lira det här. <laughs> ja, vilket ska du kasta dig över först? Ja, det blir pansuhanter naturligtvis. Pants Jag ser som het, Jag tycker det är så roligt när jag söker fram det på Steam mm. det har ju alltså brutalt högt sån här användarscore men det, det ibland så brukar jag ändå kolla igenom Steam, man brukar kolla så här specialerbjudanden och sånt, det är ändå ganska billigt att köpa spel där mm. eh, och jag tycker att mängden den typen av spel, alltså en del är väl rent av pornografiska alltså ja. fan vad mycket det är eh, så jag får ju ändå säga, du Evelina, du måste kolla på det här. Det här är ju skitkul. Ja. Tycker jag att jag ska spela det här? Mm. Sen så att man kan ju tycka att hela idén är sjuk. Men den här personen som jag såg recenserade på eh, fz då, som konstaterade att jävligt snyggt. Alltså rent mm. grafiskt. Sen kan man tycka vad man vill om. Den var ju, jag vet inte om det framgick senast när jag pratade om det. Den var ju väldigt komiskt skriven. Mm. Hela den recensionen också. Den var skriven med glimten i ögat, verkligen. Men så sådär att... Ja, det här har jag spelat igenom och så kan du ju... Det är snyggt och konceptet är väldigt, väldigt märkligt. Nej men, men fan, men... Det, det, men det måste ju köra. Mm. Så får du säga till dig jag måste skaffa det själv sen då. Ja, ja, ja. Och för sig, ja, men om inte annat kanske jag kan skaffa någon sånt till dig då. Mm. Varför inte? Men sen är jag också rädd att Steam har en algoritm- <laughs> För det är klart som fan man blir nyfiken När man ser det här och man ser liksom något eh, Trött FPS och något rollspel mm. Och sen plötsligt dyker det upp liksom Jag kan ju inte låta bli att kolla mm. Nej men sen är det ju så här Jag hade ju aldrig Det som jag känner med det här Kan man stänga av Så att folk ser vad man spelar Det måste man kunna göra Jag kan ju, vill, vill ju inte att någon ska sitta Och se så här Joel 287 87 is now playing Hans back to the 90s. Ja, jag jävlar. Nej men, och då apropå då att man jag är alltid nyfiken och vill kolla, är det sant? Är det här liksom ett pornografiskt spel? Och det är alltid jättemånga som skriver sådana här positiva recensioner. Fler än vad det är personer som skriver på jag inte för att jag har sådana här storspel typ Wukong eller något sånt där. Mm. Och så är det alltid, ja, du kan hem den osensurerade patchen här då känner nej nu är nog dags innan jag åker ner något kaninhål här nu som jag inte vill mm. dras in i. Och inte vill ha för mycket i mina algoritmer. Men nyfikenheten tar Tommy fan alltid över. Mm. Och känner jag så att vem fan köper sånt här? Ja, det kan man verkligen fråga. Men kul initiativ så jag får prova det ikväll och så, får jag, så kan jag fråga Evelina om hon vill vara med för att kamouflera så att jag inte behöver skämmas. Det var Evelina som ville spela. Mm. Hon hör mig nog genom dörren här nu så hon kommer ja. ju vara extremt nyfiken på vad det här är. Mm, verkligen. Ja, nej men tusen tack. Fan vad nice ja. Det ska bli eh, kul att sätta tänderna i de här spelet mm. men jag tänker lite så som du har skickat till mig någon gång. Ett spel med humor och ett som faktiskt ska vara lite seriöst. Mm. Det är väl... Gör ja, som det här Toilet Simulator eller vad fan är det <laughs> Ja, så jävla dumt. <laughs> men det, det var ju knappt ett spel. <laughs> liksom, så det var ju en, en fast bild och så kunde man, tror jag, pissa... Och lägga bra där Det behövs inte mer. Nej, är för sig. Det kan, ju, det kan ju generera betydligt fler speltimmar än Minecraft någonsin har gjort. Alla mm. användare som någonsin har spelat det. På mm. tal om det är så att man inte så behöver skämmas så mycket kanske. Det här har jag aldrig kollat upp mer, men det slog mig nu. Som du vet, du också för den delen. Vi uppskattar ju Adam Alsing väldigt mycket. Mm. Så mycket att jag till och med tittade på det här. Um, Arja snickan med Adam mm. Alsing. Mm. Och då var det ett avsnitt där den här kåkan såg ju helt förfallen ut. Men uh, pappan i familjen hade ju en jävla gaming rig. Mm. Och så frågade Adam ja, Är det du som sitter och gamar? Han bara, ja. Så istället för att ta hand om huset så uh, sitter du och leker PewDiePie. Och så säger han, ja så är det väl. Så frågar Adam vad spelar du? Sänder du live också eller? Och vad spelar du? Ja, men jag brukar streama Shower with your dad simulator. <laughs> man står och säger så i tv. Och vad detta är? Shower with your dad simulator. Vilket låter som att det skulle kunna vara helt fruktansvärt. Jag vill nog inte ens kolla upp det. Nej, visst känner man så. Det låter fruktansvärt otäckt. Mm. Ja. Men ska vi gå in på lite grann Vad du har spelat eller kollat på eh, Ja. Panzer Hunter <laughs> Jag kan säga du, du får gärna börja så hinner jag eh, Ramla tillbaka lite i tanken Faktiskt på mm. Vad fan jag har spelat eller tittat på Ja precis mm. Fan jag behöver ju också komma in i den tanken Vad fan har jag än spelat Eh jag kanske jag har inte spelat så jättemycket som är intressant att prata om. Lite Heroes of Might and Magic 2, typ. Ja, no, okej. Okay. Det är så sådär lite halvt bortglömt spel som trean är så jävla överlägset. Och typ ett av de bästa spelen som någonsin har gjorts alla kategorier. Men tvåan har ju fanns sin skärm också. Mm. Så det är kul att köra någonsin något scenario då och då. Men jag har beställt en grej som ska bli jäkligt nice att få hem och det är en produkt som heter FX Pack Pro mm -hmm. som är en flash i Super Nintendo okej okay. för visst, min Super NT vad fan den heter, den kan jag ju spela liksom rom på från ett SD-kort och ja, jag föredrar att spela på kassetter som jag köpt. Det ger mer känsla, men jag vill ju köra rom -hacks eller randomizers och sådana där grejer. Ja. Och det har ju kommit en quad-randomizer. Okay. Jag tror jag pratade om det förra eller förra, förra veckan. Mm. Där du spelar Super Metroid, A Link to the Past, Zelda 1 och Metroid 1. alla ja, precis. De det har du pratat som, om. Ja. Som ett spel. Men det kraschar varje gång jag går in i Metroid 1- Mm. när jag körde på eh, min Super NT kan inte spela det där överhuvudtaget och min eh, Mr. FPGA den hänger sig Ja, okej. Okay. eller spelet hänger sig det kan, nu är ju den här beta så det skriker om det så det kan ju vara det också mm. Ja, just det. Eh, just. men när jag kollade deras Discord-kanal så verkar de flesta spela på en FX Pack Pro eller på en eh, emulator Ja. Och emulator är inte ett alternativ för mig. Det vet de flesta som har lyssnat på den här podden för att jag tycker att det ger inte ens i närheten av den känslan jag vill ha när jag spelar spel. Mm. Så då beställde jag den från tillverkaren Krix med två z i slutet eh, från Ukraina. Okej. Okay. Och det är väl också en anledning till att jag inte har beställt den tidigare. Att, ah, fan, kommer, hur blir det här nu då? Mm. Men... Eh, Just där den personen är är väl då ganska lugnt. Mm. Ryssarna har väl fullt upp liksom att överleva på fronten i östra Ukraina och i <går> vissa delar av Ryssland nu mer också. Ja, just det. Men så att jag fick en notifikation på min mail igår att den har skickats. Mm. Så får vi se hur lång tid det tar då. Det kan ju bli tull och fan vet vad med den där. Ja, precis. Men då kommer jag ju att kunna spela alla Super Nintendo-spel som finns, förutom fem stycken. <laughs> Okej. Okay. På enkelt sätt. Oh, yeah, klar. Ja. Och det kan ju vara smidigt. Mm. Men främst kommer jag nog spela rom -hacks på den. Ja. Och eh, randomizers. Mm. För de flesta spel som jag känner att jag vill spela jag har nästan köpt alla. Ja. Det är väl något enstaka. Mm. Så, så att jag inte framstår som någon pirat här. Så, det skulle vi aldrig göra. Nej, verkligen inte. <laughs> ah. Nej. Men så jag kan inte säga hur bra den är, men alla recensioner har sett om den hittills, eh, talar jag för att den är eh, helt överlägsen. Ja, okay, så, gott då. det ska bli kul att spela liksom, eh, lite mer avancerade randomizers, Kom och randomizer på på ett vanligt Super Nintendo, på en tjock tv känner jag. Ja, okej. Okay. Så det är väl det spelväg kanske som är intressant. Uh, jag fick roliga öronproppar också i födelsedagspresent. Jaha. Som stänger ut bakgrundsljud. Ja, ah, fan vad gött. Ja, det kan jag behöva. Uh, ska de använda sig? Kan man ha dem på en konsert också? Eller är det används som är för annat syfte? Eh, det kan vara både och. Det ja, finns okay. väl olika varianter. Jag fick två varianter. Eh, man kan väl tänka sig att det är som öronproppar fast det är liksom ett hål i mitten. Så att jag kan fullgott höra en person jag har en konversation med men allt väsen runt omkring försvinner. Och det oh, är fan, ganska gött. Det är ganska bra för min överaktiva hjärna som jag blir så förbannat trött. Ja, ja, av att processa... All miljoner olika typer av information runt omkring. Då kan det vara gött mm. att bara stänga ut det. Ja. Men eh, sen fick jag ett annat par. Eh, där Jag vet inte om du kan trycka som på en liten knapp eller någonting så att de blir som vanliga de proppar som man kan ha på en konsert också. Ja, okej. Okay. Ja. Nice. Ja. Eh, jag har ju bara såna där. Eh lite extra fina då som finns på till exempel apoteket när jag går på konsert alltså inte sådana där gula man måste snurra på mellan två fingrar för att få in i göra. utan sådana som ju bara är bara dån i huvudet om man har sådana du hör ju <laughs> ingenting på en konsert med sådana mm. nej så är det vet du ja, men sådana funkar ju också men det kanske inte funkar om jag är på jobbet eller sådär ja. exakt och det var väl inte så himla spelrelaterat, men... Nej, men det är väl ändå en kul grej. Ja, jag gillar att sådana finns. Ja. Och sen har jag kollat lite på olika serier. Grejen är, jag, skulle, jag tänkte att skulle prata om den tyska serien jag, jag såg, men jag kan för mitt liv inte komma ihåg vad, vad den heter. Eh, gör någonting om jag bara supersnabb googling för nej. att... Fan, ska jag ta någonting emellan då? Ja men gör det, för Då kan eh... du googla lite. Jag brukar googla uh, saker för att bekräfta typ stav, hur man stavar ord och sådana grejer ja. ibland. Uh, nu är jag ju också lite så här uh, rädd på ett sätt att jag kan ha pratat om det här förut. Ja, jag vet inte. Jag, igen. jag kommer inte ihåg och så får väl någon skälla på mig då. Vet du vad det värsta vore? Vadå? Det är ifall jag säger någonting uh, annat den här gången. <laughs> När tanken har landat lite mer. Men eh, på somrarna så brukar jag ju tycka att det är ganska kul att eh, till exempel gå in på SVT Play och kolla vad va har de på sitt öppna arkiv? Mm. Eh, och det här var väl en sån serie som jag liksom, jag vet att jag såg när jag var ganska lite med mina föräldrar. Och då... Kanske det var så här att då gick den för andra gången. sedan den hade i premiär i slutet på 90-talet kanske det här var. Säg att jag kanske det var 12 år då. Mm. Det är en svensk serie från 1991 med din favorit Torsten Flink i huvudrollen. Kan aldrig även, bli fel med Torsten Flink. Även Marie Rickardsson är med på ett hörn där. Den heter Goltuppen. Har du något minnat? Har du något minne av att jag har pratat om den i podden nu? Mm, nej, men sen kan jag glömma bort saker som jag gjorde för fem ja. minuter Nej, men jag sen. känner sig att vi fan, vi spelar ju fan inte spelar in under sommaren. Det kan ju omöjligt ha, och jag nämnde det inte förra veckan och inte veckan innan, men strunt samma. Det är väl eh, på sätt och vis en kriminalare, eftersom det är i den miljön. Men mm. återigen att man följer bovarna mer än eh, polisen. Mm. Ser att den benämns som thriller på Wikipedia till exempel. Men eh, ja, strunt samma. Den handlar i alla fall om eh, Torsten Flink då, som är en tungt kriminell som sitter i fängelse för jag vet inte vilken gång i ordningen. Mm. Eh, och så går det väl ut på att de ska ta sig ut. Vilket de också gör. Eh, det som ska vara spännande med den här det är väl att han vill ta reda på vem gultuppen är, alltså personen som golade för polisen så att han hamnade i fängelse. Mm. Så har han då så då svurit och mörda den personen. Men det är naturligtvis, och det här får man reda på direkt så det är ingen spoiler, man får reda på att det är naturligtvis hans flickvän Nina som spelas av Marie Rickardsson. Så genom de här 5-6 avsnitten som det är så är det ju spänningen, när ska han få reda på det här och mm. vad kommer att hända då um, jag tycker att den, den var helt klart sevärd men att de slarvar bort en del grejer som till exempel den här, det här som ska vara hela seriens stora grej mm. att han får reda på att det är hon då är serien nästan slut Alltså jag känner, de hade kunnat göra mycket mer av det. Jag hade önskat att det var ett avsnitt kvar. Mm. Så man fick se att han brottades med det här. Det är personen han älskar. Men som han har ändå har lovat att ha i då. Att, att han fick brottas mellan två känslor, liksom. Men mot slutet, det går allting väldigt, väldigt snabbt, tyvärr. Sen är det ju så, den är ju trots allt över 30 år gammal, vilket vilket syns. Det känns som man är mycket bättre på dramaturgi idag. Man är bättre på att bygga upp scener. Man är bättre mm. på... Här sker allting väldigt, väldigt snabbt och är faktiskt ganska förutsägbart. Någonting som dock är väldigt, väldigt härligt att före en del avsnitt så är det en sån här... Men Till exempel när jag såg House of the Dragon nu så fick man en liten sån här recap, alltså en kort påminnelse om ja, vad, vad hände i förra avsnittet nu. Mm. Eh, brukar jag vanligtvis hoppa över eftersom jag ser dem en gång i veckan, eller två på en vecka så behöver mm. man ju inte det. Men i den här serien så överdramatisk sån här dramatumpajas som läser upp vad som har hänt. Åh, oh, fy fan. Och tycker också att den tog, tog mig lite ur att det är en serie man tittar på, för Vet, man vill ju vara inne i världen mm. Man vill ju inte att det ska bli uppenbart Att det här bara är en serie Men jag tror berättarusten var så här någon gång Vad Lars-Peter inte vet Som vi vet Är att det är Nina Som är vet så Som vi vet Ja, publiken du vet Det blir så överdrivet tydligt Att den här ja. berättarusten Pratar om det som att det är en serie Och det stör mig faktiskt lite det tar mig ur hela serien på ett sätt. Och jag tror att han sa så en gång. Liksom han Inte Nina. Men väldigt så här, i slutet. Nina! Fan vad jobbigt. Ja, men, men som sagt. var eh, Kanske lite av nostalgiska skäl. Att jag, jag minns på något sätt. Att jag har sett den här någon gång. För länge länge sedan. Så det var kul att se den som vuxen också. Mm. Sen är den ju faktiskt jävligt rolig ibland som den här scenen på, på gymmet när Torsten Flink och hans polare där i fängelset slår ner två killar i gymmet i fängelset och sen kommer det en polis och säger vad har hänt här? Och då säger han Jo den här killen var han skulle lyfta vikten. Men så tappar han den på näsan och när hans kompis skulle hjälpa honom fick han den på kuken. Eftersom då de har gett dem ett knytnöverslag i ansiktet och sparkat den andra på köken. Det var hans förklaring till vad som har hänt. Ja. Det är roligt för att det är jävla dumt helt enkelt. Ja, exakt. Och nu såg jag här när jag sitter och tittar det. Tänkte jag inte på när jag såg den. Vilket känns helt rimligt nu med tanke på hur den är skriven och hur dialogen är så. Manuset är skrivet av Leif Ja, Jaha. Och det känns verkligen som G.V. Om man har sett de andra filmatiseringarna av hans böcker så är det storyn känns väldigt G.V. då kan jag säga. Mm. För den är ju trots allt då kanske det känns ju så som fängelset fungerar och så som kanske människorna beter sig när de är på rummen, så är det inte som i Tusen Bröder som liksom känns så jävla överdriven i många situationer. Den känns ju rätt verklig. Och G.V. vet väl vad han gör. Så det, kan ja. jag, det var ingen större skräd att det faktiskt var han. Vilken kombo GV jag Torsten Flink? Ja. Um, Torsten Flink jättebra. Um, är ju väldigt bra på att på något vis vara den här romantiska killen som uh, marie Rickard som blir kär i och kunna på en halv sekund ställa om och bara se ut som ett fullbloods i ögonen. Väldigt duktig på det. Vet du varför Torsten Flink är bra på det? Han är sån. Ja. Ja. Jag tror det. det är klart Ja, det tror jag också. men eh, eh, Sen ska man säga att jag tycker faktiskt eh, om man bortser från allt han har eventuellt har gjort men han har väl någon dom på sig här och var där han inte har varit jättetrevlig eh, så får jag säga att han har ju några roller där han är så inne i helvetet bra. Min scens är en sån här väldigt teaterlik eh, serie på SVT om Gustav den tredje där han spelar Gustav den tredje så jävla bra. Mm. Eh, så han har ju det i sig trots allt. Sökarna. Ja, men <laughs> som sagt, det är väl all heder till honom att han har valt att göra sånt också. Mm. Kan jag tycka. Eh, både det här kanske fint kulturella dramaten-grejen och kanske att han ändå ställer upp på sökarna all heder till honom, kan jag tycka då, faktiskt. I det avseendet, definitivt. Mm. Jag, har du hittat den där tyska serien? Ja, den hette så som jag trodde att den hette, men jag var osäker, Two Sides of the Abyss. Ja, okej. Okay. Eh, hur fan ska man liksom definiera den här? En tysk eh, att säga att en kriminalare låter ju så jävla pagit, Men det har väl lite åt det hållet att det är svårt att eh, tänka sig vem som är huvudkaraktären. Men om vi säger att huvudkaraktären är en kvinna som är inte vet jag, senare 40-årsåldern vars eh, dotter dog för inte vet jag, 10 år sedan eller någonting. Mm. Eh, och så var det en kille, han som har eh, mördat henne, släpps från fängelset. Mm, Okej. Okay man pratar vi om samma? Det är en tysk version av mm. Der gul roster eller? Uh, nej, nej, nej, nej. Nej, det, det är inget sånt. Uh, hon, hon är skild från sin man och han lever med en annan kvinna och med deras gemensamma dotter, då, den yngre dottern. Mm. Och hur den här killen kommer ut från fängelset ställer till med lite problem, så att säga. Ja. Ja. Uh. Jag vill inte säga allt för jävla mycket för jag tycker att det kan vara värt att kolla på den. Jag tycker den var jävligt bra. Alltså, mm. Tyska serier är förvånansvärt bra när man kollar på mm. dem. Eh, nu får jag bara ursäkta mig lite här. Eh, jag satt och halvgooglade fram nästa sak jag ska prata om. Vad sa att den hette? Two Sides of the Abyss. <laughs> ja, tack. Bra. Det var något med The Abyss, hörde jag. men mm. Den var jävligt lite. spännande. Jag tycker man ska mm. se den. Vad, har du något mer om den? Nej, jag, jag tror att det låter få vara så faktiskt. Ja, för Jag tänkte bara höra så här, just med tyska grejer. Mm. Vad heter den där Netflix-serien som var lite hypad för några år sedan som aldrig blev vad att jag började titta på? Dark. Som, ja, så var det. Ja. Som skulle vara Netflix. Jag tror att någon sa någonstans att det skulle vara lite Stranger Things för lite mer vuxna. Eh, ja, men det finns väl vissa likheter med Stranger Things, eh, faktiskt. eller en, Jo, men eh, det är väl en ganska bra liknelse. Den har väl inte det här eh, 80-talsskräckiga som eh, Stranger Things har, men lite det här, eh, hur fan är det här möjligt? och så ah, ja. mm. Men kanske... Första säsongen så är det väl ett mysterium bara att hur fan löser vi det här? Och sen så uppdagas det mer vad det beror på i senare säsonger. Den är faktiskt skitbra. Däremot så kollar jag aldrig färdigt på tredje säsongen för det blev lite överambitiöst mm, kan man okay. säga. Ja. Men bra fortfarande. Men det blev bara att vi inte kollade färdigt på den. Och inte för att vi blev uttråkade eller någonting. Det, det bara blev inte av. Så att jag har väl mm. något avsnitt kvar egentligen. Uh, och det har inte kommit en ny säsong så jag antar att den är tre säsonger och sen så är det slut ja, okej okay. men, men den kan jag absolut rekommendera, den är bra mm, kul mm. det är alltid spännande när man liksom kommer tillbaka till sådana saker mm. och hitta eller kommer tillbaka till när man, när man hittar någonting som kanske inte är det som alla andra har sett. Nej, det och som så inte är så det, självklart. Liksom. På ja, något exakt. Sätt. Mm. Det brukar vara kul. Att göra så. Ja, jag blir... Men det är, det är alltid spännande. Man hittar någonting och säger ja, jag, jag provar och ser vad det här är för någonting och så visar det vara någonting jävligt bra. Ja. Mm. Mm. Sen vet att vi har pratat om det här varje sommar tror jag att eh, jag minns under mina tonår då brukade SVT alltid köra sk lite skräcksommar mm. och då började de ganska sent tror jag för mig så jag, jag låg på soffan i, i samma rum som vi hade datorn och eh, mitt på den tiden då kanske Nintendo 64 mm. då kunde jag se eh, skräckfilm för första gången så nu tror jag inte att SVT kör det så tydligt längre på somrarna, alltså en skräckfilm varje dag, men eh, jag brukar ju försöka göra det själv istället. Och eh, den här sommaren har jag försökt att eh, kolla lite på mina ratings på IMDB eh, och se om lite skräckfilm, som jag vet mm. att jag bara har sett en gång för massa, massa år sedan. Och en sån film som jag eh, såg om i år det är filmen Mirrors. Okej. Okay. Med Kiver Sutherland i huvudrollen. Och här ser jag nu att det är ju, som jag förstår temat också vet, när koreaner eller japaner ska göra skräckfilm. Mm. Så har det ofta, det är inte så ofta så här, det är en mördare som jagar oss och vi har i ett hus på landet. Mm. Eller vi bor på en gata och vi firar den här helgen. Och då ska den här personen hämnas. Nej, de, de kör ju mycket mer spaceade saker. Till exempel då, ja. The Ring, eller den här uh, andra som var The Grudge, ja precis, utan det brukar vara lite uh, speciella teman mm. uh, Lite så är det väl i den här filmen Mirrors också uh, Den handlar om en gammal polis som istället ska övervaka en gammal uh, fabrik och där är det någonting med speglarna, ungefär så att det finns en spegelvärld och i den världen har du liksom en version av dig på något sätt? Det är en spännande tanke. Ja. Mm. Uh, däremot så börjar det ju hända djävulskap med honom då. Uh, så det börjar med att personer han tycker väldigt mycket om dör. Mm. Och det får man ju se väldigt, väldigt tydligt. Och det är faktiskt ganska eh, snyggt gjort. Eh, det är jävligt blodigt och jävligt rått. Bland annat är det en scen då där eh, hans syster sen man säger, hon står i badrummet och tittar sig i spegeln. Och sen när hon går från spegeln så är liksom spegelbilden kvar i spegeln. Ja, sånt är otäckt. Ja. Mm, så går hon ner och lägger sig i badet och sen den versionen av henne i spegeln bara tar ena handen i undersäken och den andra i översäken och så bänder hon bara upp hela huvudet så att det lossnar typ. Och så händer ju det med henne i badet då på riktigt såklart. Okej. Uh, och en de, ser föraning om vad som ska hända. Um, de, Ja, alltså det händer samtidigt. Ja, till och med det. Ja. Um, det som jag tycker att både, framförallt The Ring har som gör den nu pratar jag faktiskt om den amerikanska versionen som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Mm. Det som gjorde den så jävla spännande på bio, det var att storyn var väldigt engagerande. Den här ensamstående mamman, barnet som ja, har lite problem i skolan, mår lite dåligt, sådär. Var väldigt engagerande att följa. Mm. Och det var spännande att förstå hur hänger det här mysteriet med videobanden ihop. Och sen uppdagas det hur allting har gått till. Alltså man satt ju som på nålar. Inte nödvändigtvis att den var så jävla otäck. Men den blir otäck för att storyn är så spännande. Mm. Det är The Rings starka sida tycker jag. Uh, I den här så kände jag att man får inte reda på egentligen mer än att speglarna är farliga. Så alltså det fanns ingen djupare förklaring till men varför är det så här? Det, är, är det något spöke? Är det en curse? Alltså det finns någon liten, liten förklaring. Men kände ändå lite så här Jaha. Var det så det var? <laughs> Och nu är han där. Varför är han där? Mm. Alltså det, det, man kände inte riktigt att det höll ihop hela vägen. Nej. Tyvärr. Uh, det är en helt okej okay skräckfilm. Mm. Och den var helt okej okay att se om då nu. För första gången typ 15-16 år säkert. Jag såg den första gången. Den höll för att se nu igen. Sen lär det ta många år innan jag ser den en tredje gång. Så kan man väl säga. Ja. Men det är synd att inte står in engagera någonting. Det är lite så klyschigt. Det är lite för klyschigt. Du vet sagt upp sig från jobbet uh, han har råkat skjuta en kollega det är problem med den gamla frun han umgås med barnen för att han inte får och du vet, ja uh, det här har man sett så många gånger och man har sett det här göras bättre ja, <laughs> ja uh, tyvärr får jag ändå säga uh, men den är väl värd det betyget jag satte, jag satte fem av tio på EMDB mm. och där ska den nog vara, tänker jag och för mig då kort och gott godkänd men inte mer <laughs> liksom nej vill du hoppa igenom med någonting mer? Eh, jo, men eh, jag har kollat... Kan ha, två säsonger kanske med en serie på... Jag tror det är Disney Plus. Eh, som heter eh, Abbott Elementary. Eh, Okej. Okay. En eh, grundskola i Philadelphia. Mm. I ä, ett område där jag eh, antar att majoriteten av befolkningen är svart. Och mm. liksom... Eh, det är en sån mockumentary komedi som är i samma styrk som The Office. Jaha, okej. Okay. Och huvudkaraktärerna är lärare. Mm. Och den, den är ganska kul. Alltså, du vet, allting som händer i ett avsnitt stannar med det avsnittet och nästa avsnitt så är det någonting annat. Mm. hur liksom Om det blir någonting som är pinsamt eller någonting och så kan man lämna det och sen så händer det någonting annat i nästa avsnitt. Det är ganska skönt att det är så. Mm. Eh, det är väl inte så att jag får eh, kramper av allt skratt. Så sett. Men den är kul. Mm. Det, det, är, det är väl de där små detaljerna i sådana serier som alltid är de roligaste. Ja. Sen är det väl också där man ska skoja lite grann om att ja, men det här är en kommunal skola. Vi har inga pengar. Men om, om vi har tur så kanske vi får en ny bok eller någonting. Och så Ska väl det vara lite kul? Men jag känner någonstans att ja, men det är ju så. Ja, okej. Okay. Det, det är ju inte ens ett skämt. Det, det är ju så. Mm. <laughs> Eller det känns som att det är så i alla fall. Mm. Så det är ganska kul. Men också om, om man vill ha någonting ganska snällt som man kan slö titta på så fan kör på det. Mm. Fan, ett vad som hände nu? Nej. Du, man får nästan en sån där när du nämnde det här med att utspela sig på en skola mm. så kan man få så där ibland att, jag just det den gamla serien, och så har man inte tänkt på det på 25 år ja. men helt plötsligt så minns man allting väldigt, väldigt klart när jag gick på högstadiet så gick det en serie på fyran som jag såg tillsammans med min, min morsa faktiskt Den hette Beverly Hills uh, Nej, men uh, så jag kände att det var en sån där serie som alla, i alla fall i Lidköping då på högstadiet, såg. Såg du serien Boston Public när den gick? Eh, Något avsnitt kanske, men det var inget jag följde ja. överhuvudtaget. Äh, det, som handlar om en high då, i Boston, tror jag, mm. eller ej. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att den var så jävla bra då. Mm. De första säsongerna där. Sen spårade den ju ur och det blev ju inte eh, så jättemycket mer efter det Men då har ni inte sett den Så då blir det inte så mycket mer att prata om Jag har inte, jag tror jag har inte sett den tillräckligt mycket För att veta vilka karaktärerna Eller något sånt där Nej. Jag vet att en karaktär Den läraren som man tyckte var så jävla cool Har en jätteliten roll I The Dark Knight mm -hmm. Det är han som säger När de åker med Harvey Dent I den där bilen Och Jokern börjar jaga dem Ja och de skjuter på bilen med vanliga automatvapen. Och så är det en polis som kör bilen som säger Don't worry, it's bulletproof. Och så öppnas dörren och så kliver Jåkern fram med en bazooka. Och då säger han "Istället bazooka? Det är hans äh, line i den filmen. Ja, okej. Okay. Mm. Äh, men jag ser att han är... Ja, exakt. Han är också en sån där... Så jag tycker det är väldigt ovanligt. En amerikansk skådespelare som inte har en bild på sin Wikipedia-sida. Då är man inte så det jättestor. <laughs> Nej, verkligen inte. <laughs> för då har vi för fan nästan alla, tänker jag. Ja, det är kanske någonting som jag väntar mig från svenska skådare eh, ja, ja. Wikipedia-sida. Ja, det kanske inte finns någon bild. Men eh, om man ändå varit med i en amerikansk serie med Boston Public det var ju ingen liten serie, väl? Nej, exakt. Och jag ser att han har gjort en hel del filmer uh, Nu är det väldigt länge, ja ah, 2018 Det är ett tag sedan han gjorde någonting då uh, Han heter Nicky Cat Det tycker jag är ett bra namn Nicky Cat mm. uh, Och det vad som katt på svenska då. Ännu <går> roligare Ja exakt, det är därför det är kul <går> <går> Ja men det var bara en sån där serie Som jag nästan nu kände Fan, kanske kan försöka se något avsnitt Och se vad fan var det man tyckte var så jävla bra Mm Um, kanske är lättare sagt än gjort jag ser att den är gjord av snubben som gjorde den här L. McBeal som också var en sån serie som många tittar på i slutet på 90-talet början på 2000 mm, som jag fick en sån där, ja, just fan den jävla serien mm, och var advokat, va, var det ja, inte så precis. ja, precis mm. ja, nog om det, det det är kul när såna grejer ploppar upp liksom, saker man inte har tänkt på på flera flera år, ja, går den um, så sen någonstans inte vad jag vet. Men det finns ju så jävla mycket idag. Vad, vad finns det? Hulu och någon sån där annan obskur eh, sida som är ja. lite populär i USA men som inte riktigt finns här i Sverige. De, de finns säkert där då. Jag vet att jag skaffade ett sånt Hulu-konto. När fan var det? Det måste nästan vara tre, fyra år sedan eller någonting för att vi skulle kunna kolla på City-akuten. <laughs> ja, okay. Men då var jag tvungen Att använda mig av VPN Ja just det eh, Och att, var tvungen, så var jag tvungen Att köpa sådana Hulu, Hulu Gift cards mm. eh, För att kunna skaffa sådant Konto för jag tror att det bara är i USA Det funkar ja känner det. Sen tror jag är det Prime eller om det är Disney som har Några Hulu grejer här i Europa tror jag mm. eh, Men Du apropå Ellie McBeal jag har varit tvungen att googla nu. Alla säsonger finns på Disney+. Plus. Ja, det är väl klart. <laughs> det fick ja. jag äta upp då. Nej, men jag har ju också Disney+. Plus. Jag borde, det borde jag ju ha sett. Inte för att jag känner att jag skulle vilja se den. men Nej, det skulle inte ju. Den var ju skitstor. Och eh, det finns ju många stora gamla serier ändå som dyker upp på de här streamingtjänsterna. Men just den har jag inte sett. Nej. Okej, okay, så här då. <laughs> eh, Boston Public All Episodes finns på... Trakt, trakt.tv Det är en populär streamingtjänst Vad fan är det? Ingen aning, Vad var tvungen att kolla Det låter ju inte superlegit. legit det är det en sån där gratis sida där eh, när du klickar på play-knappen så öppnas ett litet pop-up-fönster och då eh, har din, ditt kreditkort liksom och det numret sålts till någon Nej, men det här verkar vara fan Uh, Tracked Shows and Movies you Watch. Aha. Nej. Uh, det är en tjänst där man kan uh, tracka serier och filmer man har sett. Alltså lägga till, ja. som EMD beroende ungefär mm. Men det var, det var vad som kom upp När jag sökte på Boston Public Streaming Då antagligen så finns inte den då alls Fan var hemligt ja. <laughs> Men de, de, de vill verkligen framstå Så när den kommer upp överst Så vill den framstå som att Här går det och se grejer, i alla fall Men sen är det bara att klicka i så här Put on my watchlist Står det bara sen Känns det inte lite onödigt att ha en hemsida ägnad bara för det? Jo, särskilt när man har IMDB att brottas med. Ja, men lite så. <laughs> ja. Eller så kan man ha ett anteckningsblock. Mm. Exakt. En annan sak då? Ska jag ta en film till kanske? Ja, men kör på med många filmer du vill. Uh, men jag kastar ut en annan grej här då. Jag gjorde faktiskt också så här att jag uh, såg att jag hade skapat mitt konto på EMDB 2011. Mm. Och då valde jag så här ja, men nu har jag 2350 ratings. Vilken var den första? Mm. Och eftersom det var mitt i sommar och jag hade tänkt att göra den här skräckfilmsgrejen så av någon märklig slump så var det en skräckfilm som heter When a stranger calls. Jag tänkte, ja, den får jag väl se om då. För den har jag uppenbar sett 2011 och lagt till då. Um, den har väldigt, väldigt mycket high school över sig. Mm. Den handlar om en tjej som ska um, vara barnvakt åt en familj. Och um, så började det med att uh, hemtelefonen ringer. Och det börjar liksom säga det är någon som polare eller någon kompis-kompis som vet att hon ska vara barnvakt där och som börjar skoja med henne och störa henne. Um, det kommer dit lite polare till henne och sådär. Um, men så, så småningom så börjar ju den här personen att prata med henne och är um, väldigt, väldigt vänlig till en början. Men sen så börjar det bli lite så, här, ja men det är en fin rosa tröja du har på dig. Ja, vi ser. Och då får man ju lite sån här rysning genom kroppen. Och sen blir det bara mer och mer med det här att han avslöjar hemligheter som hon har. Och han avslöjar hemligheter som hon bara har sagt till sin bästa kompis och så vidare. Så det är dels faktiskt ganska obehagligt emellan och det här mysteriet: Vem är det här? Mm. Den här tyckte jag faktiskt var ganska bra. Okej. Okay. Den var faktiskt spännande, alltså det är inget mästerverk men det här hade en sån, eh, om jag sa att Goaltuppen och Mirrors kanske inte var så engagerande i sin mm. story så är den här väldigt, väldigt enkel också någonting som man kanske på sätt och vis har sett olika versioner av men här ville man ändå säga, det, det, är det? Är det? Mm. Den hade ändå det hela tiden och jag, det är svårt att säga varför det funkar här när det även här är ganska klyschigt. Mm. Men den bara fungar dig något. Jag tror att de här telefonsamtalen var väldigt, faktiskt på sätt och vis ganska välskrivna. Okay. De var väldigt bra på att fånga in dig i det här. Börja lite som ett prank. Nej men den här personen var ändå ganska rolig att prata med lite. Och sen kommer det här, jag kan se dig. Jag kan veta dina hemligheter och så vidare. Att det kommer liksom successivt så att man... Pö om pö. Ja, precis. Mm. Um, och sen är väl just vändningen i den här filmen kanske man borde kunna se komma på sätt och vis. Men jag blev ändå så här: åh oh, jävlar, är det så? Så jag tyckte ändå att det var kul. Men man lurades väl in i det lite, att inte tänka på hur det är hela tiden. Mm. mm. Lite som den här Shyamalan har i sina att han, han luras att inte tänka på det uppenbara. Det finns framför näsan hela tiden. Mm. Men det händer så mycket annat. så man tänker inte på det. Um, ja. Det var väl det om det. Jo, en sak till förresten. Mm. Uh, den känns ju väldigt mycket som Hitchcock. Okej. Okay. Och Han har väl gjort lite typ lite såna här versioner. Du vet, den här rear window, om du har hört talas om den som det finns en version som heter Disturbia på, alltså att eh, en person som är hemma om dagarna eh, spanar på sina grannar och ser något hemskt hända och måste då sätta dit den här personen mm. det, det ger lite den känslan i den här filmen, snarare att även om det här är hon som är utsatt då mm. hon löser inte ett brott som sker omkring henne men ja lite samma känsla inte lika bra dock Nej men så den här, om du snubblar över den någon gång så tycker jag att du eh, kan se den. Mm. Eh, nu hade jag sån tur att, den här finns ju inte på streamingen och så, men jag hittade ett USB-minne här ute på gatan och så låg den filmen där på. Så så fick jag tag på den. Fan jag älskar när det hände, det var länge sedan det hände för min del, mm. med film i alla fall. Det, det händer inte mig så ofta längre så, Alltså runt 2010 där, Då händer det jävligt ofta Att man hittar film så Jag vet inte vad skillnaden är nu Eller det är väl att det finns streaming Som gör att man inte hittar USB-minnen längre Nej, och de här um, Snubbarna med hatt och trenchcoat Som ger en ett USB-minne Ser inte dem heller så ofta ja, Fan vad jag såg dig framför mig nu När du kommer en snubbar i hatt och trenchcoat Och ger dig ett USB-minne Åh oh, jävlar ja, Här Taran Ja. Mm. Mm. Ha så kul. Jo. När vi ändå var inne på det här med just det, den. Mm. Eh, så kommer jag att tänka på filmen Final Destination. Ja, just det. <laughs> Och att det kom typ en miljon uppföljare. Men var de filmerna så himla stora? Eller varför kom det så många uppföljare? Nej, men det är väl så här. Jag kan tänka mig jag ska hälla upp lite vin till bara. Om det undrar vad det är som låter. Det är inte jag som pissar. Utan det Det hörs inte. Faktiskt. Nej, okej. Okay. Då så. Ja, man, det är väl en sån där filmserie som jag tycker det är säkert den, den första är den bästa. Mm -hmm. ehm, och som är helt perfekt att se när man är tonåring, typ. Ja. Ehm, sen någonstans där Tvåan tycker jag är ganska lik. Och sen någonstans så blir det som att det handlar om att folk ska dö på roliga sätt istället. Mm. Och då finns det ett komiskt värde att se de här filmerna istället. Ja. Men sen antar jag att det är så att de är väl så in i helvete billiga att göra i förhållande till vad de, alltså, de är så billiga så att drar de bara in 20 miljoner dollar så har de gått plus. Typ. Mm. Det är ju så med skräckfilmer ibland att de är inte lika dyra som andra filmer. Och ja, jag ser här att... Ja, det är väl inte så många locations man behöver filma på? Nej. Men jag ser här då, Final Destination 5. Som är... Eh... Uh... Som är den senaste nu då. Som kom 2011. Om du, du frågar någonting i, om de var sådana succéer. Eller jo. om de var så stora. eller vad så. Eller de det första i är... alla fall var en sån... Ja, det är de allihop kan jag säga. Den femte filmen hade en budget på 40 miljoner dollar. Och spelade in 157. Så de var succéer hela vägen till film 5 faktiskt. Jäklar. Jag, jag tror faktiskt att jag bara har sett första men mm. det var ganska spännande i hur vi skulle se. Jag tror det var jag och pappa. Och sen, eh, det huset som eh, vi bodde i då eh, var ju så ett tvålägenhetshus. Mm. Ja, okej. Okay. Så eh, vår granne Charlie, en vän till familjen, eh, han och jag och pappa skulle kolla på film ner hos oss. Eh, sen vet jag inte, för grejen var att, att det var Final Destination vi såg. Det var inte den vi hade tänkt att se från början. Ja. Eh, tänkte man att man tar ner en film öppnar liksom när förpackningen sätter i videobandet och så vänta lite nu, det är en annan film lite så var det eh, men vi fastnade i den då, det var inte så oj jag, jag, jag nog satt i fel band i den här jag ska bara kolla vart det är en och så utan nej, vi blev bara helt fast <laughs> ja För, tyckte jag att han var extremt underhållande ja. men du vet Även om man kanske, jag vet, när jag såg jag tror det var trien och fyran så kan det till exempel jag hittade ett exempel så är det då vet man att eh, de kommer att dö på spekulera, eh, spekulerande spektakulära sätt och då i någon av de där filmerna så är det en tjej som sitter hos eh, frisören eh, och så, så ska hon ju klippa håret där, så ser man att stolen, skruvar i stolen åker det långsamt, långsamt upp. Mm. Så man tänker sig fan nu kommer hon att bli klippt i ögat eller få örat avklippt och sen halka i blodet och bryta nacken mot någon mm. disk eller något sånt där. Uh, men så, när stolen åker ner så händer ingenting. Man tänker, jaha, hon klarar sig. Och så kliver hon ut samtidigt som en gräsklippare kör på en sten så att den här stenen slungas iväg och träffar henne rakt i ansiktet och så dör hon av det. Liksom det blev... Mm. Man kan ju inte göra annat än att garva Nej. För att det blir liksom så Det är gjort med en komisk Touch liksom det blir en jag tycker jag Hur kommer den här personen att dö? Det tycker jag inte att de två första är Där Nej, är det mer, Lite mer finurligt gjort kanske mm. Men faktum är att Femte filmen, och det här är ju inte till vanligheten Att man säger det uh, Tycker jag är den bästa förutom den första oh, För den knöt, knyter an Till första filmen på ett Extremt snyggt sätt Verkligen så det som jag har sagt förut När man förstår När man förstår vad det är de har gjort Återigen att man blir lite så lurad av storyn I den filmen och ett Alltså Jag kommer ihåg när jag satt och såg den hemma Så var jag helt, Nästan i chock Hur fan har de lyckats Att få till det här i film fem Det är helt orimligt Kommer ihåg att jag kände Och så tyckte jag fan det här var bra och riktigt vad fan, vi måste ju nästan se allihopa om där. För jag har inte ja. sett första filmen, jag kan inte minnas när jag såg den sist. Mm. Jag, jag men då kan jag säga se här, om, om, om den har något liksom idag. Mm. Men då kan jag säga så här, se till att göra det under året då, för jag ser att 2025 så kommer Final Destination Bloodlines. Det kommer en ny. <laughs> ja, det var, det var som fan. Ja, det var som fan. Det är så konstigt nu när vi pratar om det, att det, det hade jag inte hört. Nej, men när kom första? Det måste ha varit sent 90-tal eller någonting. 2000. Ja, okej. Okay. För jag tror att den hade i alla fall något år på nacken när vi såg det. Vad kan det ha varit? 17-18 där någonstans. Mm. <laughs> Sen ser jag här att han som gjorde den han har inte gjort en enda film sedan han gjorde den här Dragon Ball Evolution som många säger det är bland det sämsta som har gjorts. Det ser ut att ha dödat hela hans karriär. Jag tror fan det. När du försöker göra Dragon Ball till en jävla high school-film. Ja. Alltså, det är så att långt hon... ifrån källmaterialet du kan komma. Ja, och det vet jag. Många har sagt att det liksom är ett hån mot hela Dragon Ball-franchisen. Ja. Ja, det är det. Jag har inte sett hela. Jag tror den har gått på tv någon gång. Och så har jag mm. känt att det här är ju... Det här är ju bara piss. Mm. Nej, alltså, jag har faktiskt... Inte Street Fighter-filmen är så himla apart från källmaterialet. Mm. Men tänkte jag att du skulle se en batman det är en Batman-film. Mm. Fast Batman är en kille som går på lågstadiet. Ja. Och är sängvätare. Mm. Och sen så klär han ut sig till Batman. Och cyklar till skolan. Mm. Ja. Eller om, kanske också så här att om jag fick äran att göra nästa James Bond-film och så gör den som den tecknade serien James Bond Junior. Oh, men det tror jag skulle vara kul. Ja, men tänk vad folk hade varit förbannade. <laughs> men fan, kan man inte göra en James Bond Junior-film? Det var varit spännande. Ja, det hade varit coolt. Vet någon ens vad det är? Nej, jag vet inte fan. Alltså, jag vet ju att jag såg den när jag var inte så gammal. Nej, men den var väl populär där. Är det sent 80, tidigt 90 som den kom och sen visades den i Sverige när 80-talet kom till Sverige lagom till 1996? Säkert. James Bond Junior är från 88. För ändå Hockfriller med, vill jag minnas? Ja! <laughs> Vilket roligt exempel. Ja. Oh. Ja, kan det, man se? När man ändå gör såna är, lite retrovurmande re, reboots eller sådana där. Ja, varför inte James Bond Jr.? Det hade ju varit skitspännande. Mm. Eller Captain Planet. Ja. Finns ju ändå budget och teknologi om vi kollar på alla miljoner Marvel-filmer som gör Kan inte de göra Captain Planet? Det hade varit spännande. Ja, oh, jävlar... Captain Planet, ja. Det hade varit coolt. Det är nästa stora grej. Eller hur? I många avsnitt möter James Bond Junior gästflickor yes som han ofta räddar livet på. Liksom i 007-traditioner är många av deras namn baserade på ordlekar. Som till exempel Marcy B. Cup. <laughs> I en tecknad serie för barn. Ja. Fast det är då B. E. A. U. C. O. U. P. Aha, ja, på Ja. Men det står inom parentes b Okej. Okay. Så det är inte som att säga tack på franska? Nej. Fan vad dumt. Ja men det, det är väl, det ska väl vara som tack fast att han ska säga att det är en B-cupa då. Jaha. För att han inte kan uttala det så blir det väl att det låter lite som B-cup. Fast, fast det ska vara på franskt uttal då. Egentligen. Det är väl skämtet. <laughs> Jag en serie för barn. Det är bara för att farsor ska kunna sitta bredvid och flyna. Men du vad fan. Finns det inte en film från typ. Är det, kanske också tidigt 90-tal, senot 80-tal som kanske mer eller mindre är James Bond Jr. fast en live-action-film och så heter den inte så? Ge mig två sekunder för jag tror mm. att jag kommer ihåg den svenska titeln av den filmen. Ge mig. Ja. Ja, den, den dök upp direkt där i eh, sökvältet. Så ska vi se om det är den. Jag kollar bilder där och se om jag lär ju känna igen. Ja, ta mig fan. Det är ju typ James Bond Junior har du sett filmen om blickar kunde döda? Nej. Jag, jag har ju inte. inte sett den på jävligt länge. 91 därifrån. aha Michael Corbin åker på klassresa till Frankrike med sin franska ja. klass. Ja, den här känner jag faktiskt inte igen. Och då är, är väl han aslik, en hemlig agent och då får han vara hemlig agent. Bra story. Och han ser fan nästan ut som James Bond junior också. <laughs> ja. det, det är många grejer nu i det här avsnittet vi spelar in nu som, mm. oh, just det fan, det där. Ja, just fan, det där. <laughs> Men jag är lite förvånad över att du inte säger va? Men det där har nog bara du i hela världen sett när jag nämnde Captain Planet. Så jag Nej, är jag ju men... förvånad över att du känner till vad det är. Nej men du fan, vi lekte ju Captain Planet när vi var på fritids. <laughs> det var fan tidigare när man lekte tv-serier man kollade på. Man mm. vad fan, äh, ja Captain Planet and Planet Planeteers de hade ringar va? Som mm. kunde ju, och så var det väl alla elementen. Mm. Ja, du ser. Och så var det en som kastan. hade hjärta och då kunde han kommunicera med djur. Ja, okej. Okay. Så du kunde han använda den kraften så att elefanter kukade ur och dängde mm. upp skurkarna. Ja. Sen har vi ju... som Vi, vi lekte ju också Thundercats, för övrigt. Ja, men det var klart man gjorde. ja Vi lekte mest Turtles, men definitivt Thundercats. Ja. Transformers var ju... Men det är ju ingen sån där, oj oh just det, vad var det för någonting? Det, det är väl fortfarande mm. ganska stort. Men mm. var i helvete, Vet du, nu är andra gången idag då. Det kanske inte är, det kanske, om ingenting finns på streaming så kanske det blir kärlek. Men nu sökte jag bara på Thundercat streaming. Mm. Och då är det trakt.tv som stolt, som första träff på Google talade om. Då, den har vi! Eller ja, du kan tala om för oss om du har sett den. Jävla luringar. Ja. Vad oh, fy fann. Ja du. Um, har vi något mer eller? Nej. Det blir bra så. Mm. Jag är Fint. nöjd. Ja. Men. Ja. Uh... <snar> <snar> Tack alla. Tre gånger. Eller hur var det? Ja, något sånt och sen uh, något mer tror jag. Ja. Vi säger så här.